Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 231. melltartó katapultodását adását halljátok, én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, nagyon ígéretes az adásunk címe. Én sem vagyok teljesen biztos benne, hogy mit takar, hát, illetve azt pontosan tudom, hogy mit akar egy melltartó, de hogy a melltartó katapult mire vonatkozhat, ezt nem tudom. Hogy jön ez ráadásul össze azzal a két nevezetes nappal, ami most van, inkább három. Meltartókatapultot több módon is lehet gyártani. Az egyik, hogyha egy körbezárt városba kívülről ö, ilyen trebusé jellegű eszközökkel például mert mertartó meltartókat juttatsz be, hogy a bentlevőknek könnyebb legyen. A másik lehetőség, hogy meltartóbból gyártasz katapultot én csúszli jelleggel, és azzal lősz valamit. A harmadikra pedig beszélni fogunk. Értem, hát ehhez képest a két nevezetes napok közül az egyik a, a gyerekjogok nemzetközi világnapja ami miatt ma mindenki folyton a gyerekekről posztolt. Én nem értettem, hogy mi van ezzel. De valahogy ezzel tök jól összejött, hogy egy csomó gyerek témánk van. Másrészt pedig holnap van Black Friday. Ami mondjuk eleve ez a holnap van Black Friday, ez nem tudom, hogy nyugaton ennyire strict dolog-e. Itt Magyarországon ennél cheesybbet, kevesebbet tudnék mondani mert mondjuk érted, halottak napja az elég határozottan október 30-án van, és nem az van, hogy már egy héttel előtte, vagy három nappal előtte, vagy egész hónapban van halottak napja. Bezegy Black Friday, az cégenként változóan egy hónapig, egy hétig, vagy egy napig tart. Ez egyébként nekem tök tetszik, azért nem múltkor adásban, is bemondtuk, hogy Black Friday van már. Hát igen. Ö, meg előtte volt valami. Van, akinél 16 november 16-án lezajlott a, egyébként 23-án hagyományosan megjelenő Black Friday. Az jó, mert a kettő között metrópotló autóbusszal már simán vissza lehet menni akkor a 11-éj napjához, ami szintén nem egy helyi ünnep ellenben, mivel a magyar Kínában, a Kínában ez a 11, 11 ez egy nagyon nagy vásárlós ünnep, ezért, ezért akkor, akkor is volt akkor a reklámzaj, mint a úgynevezett kurva élet. Igen, az most is szól, ez a másik nevezetes nap, és akkor van még egy harmadik is, az nem pont egészen precíz, de hogy, a, hogy szülinapja van a nemzetközi ürállomásnak. Bizonyos huszadik. Tehát uh, még egy év, és legálisan kaphat Amerikában uh, egyrészt sört, másrészt öt éve vezethet, vagy hogy, vagy négy éve vezethet, meg úgy meghalhatna a hazájáért, hogyha egy nemzethez tartozna. Igen, és semmiképpen nem tekinthető már gyereknek, úgyhogy. Úgyhogy nem vonatkoznak rá a gyerekjogok, ám bár abuzálni azt hiszem még nem annyira lehet, legalábbis az amerikai törvények szerint, mivel ez egy nemzetközi űrállomás, csak arra hivatkozik, hogy mondjuk francia, akkor már legálisan lehet együtt a pasiával. Azt mondanom sem kell, hogy a nemzetközi űrállomás nő nem. Ö, mert ha jó? Esetleg? Vagy... Hát amennyire én látom, a világban minden nagy szerkezet, ami Eh, grandiózus és eh, lenyűgözi a férfiakat, azt nőnemben említik, vagy becézik. nem eh, Nyilván nem teljesen függetlenül attól, hogy a hajókat hagyományosan is eh, nő nőnemben kell köszönteni, és az angolban különösen így van ez. Tehát ott konkrétan a egyes harmadiknak a, a nőnemű alakját kell használni minden hajóra. Igen, igen, aminek van egy, egyfajta bája azért. Emiatt repülőkre is ugye. Mert hogy a repülők azok a hajózás után, tehát a repülési szaknyelv az lényegében a hajózási szaknyelvből, sőt a hajózási mindenből. Hát sőt tábálkozik. annyira, hogy a hajózó személyzet szába repülőbe és fel vele. A hajózó személyzet, de hogy csomóban mértük a sebességet nagyon sokáig, sőt szerintem igazándiból egy rendes amerikai gépen még mindig mocban van a a, a sebesség igen. A magasság meg biztos mélységként. Nem, az nem, de... Szóval valóban annan származik a szaknyelv. Hogy egyszer utána olvastam valamiért annak, hogy a, a helikopteresek azok még miért lovasság, és valami olyasmi jött, jött szembe szintén Amerika, hogy, hogy ezek a szállító helikopter ezredek vagy századok, a franc tudja, majd Dorki kievít minket kommentben. Ezek jellemzően ilyen könnyű lovas századoknak a további élései, úgyhogy nem csak az az izében abban a nagy háborús filmben, aminek nem jutott most eszembe a neve viselnek, esetenként lovassági kalapot a őrültep helikopteresek, hanem ha valóban előfordul. És innentől kezd a teljes lingó öö, jön ezzel a hagyományőrzéssel. Hát ott meg lóul beszélnek? Hát valamennyire lóul beszélnek, de mindenképpen Cavalry jön meg a, a gyerekek értelmező. És bakoltam én 24, <gül> az a kirúgott hátul. <gül> Oké, okay, mindegy. Jó, ezt ne keverjük, ezt a két dolgot. Szóval, hogy a, a, a nemzetközi űrállomás, aki szerintem csaj, az 20 éves, és azért ez elég durva, mert nekem valahogy Hát jó, nem tűnt ilyen. Nem tűnt ilyen korosnak. Hát mert egy új túszinek tűnt valójában. Ehhez képest egyébként volt, volt a héten egy, egy fotó, ami annyira körbejárta a sajtót, hogy ma még a 24-én is láttam, hogy valami szekrényből előszedtek egy mappát, és abban még egy kis lapos vannak többek között Norton szoftverekkel. Uh -huh. Nyilván drága dolog levinni fentről a semet ezt mindjárt tudjuk, de azért ez meglepett, hogy egy rendes. rendes izé, egy 44-lapikot ott lebegnek a semmiben. Ezen sosem térek napi rendre, hogy a nagy stabilitást igénylő technika az mennyire, mennyire végi szoftverekkel szokott dolgozni. És ez igaz, az atomerőművekre, az atomrakétákra, az atomtenger alatjárókra, az űrállomásokra, mindenre, a vadászgépekre, el ne feledjem. Ū... Az a baj, hogy van az a, a 22-es raptor amit ilyenkor mindig el kell mondani. Igen. Amennyiben azzal egy időben nem volt szabad átmenni a dátorválasztóvonalon, mert elkezdett leesni a levegőjékből. Hát illetve az első nagy lezuhanás az F-22-nek is egy, egy szoftver hiba volt, amikor valahogy földközelben beszít a faraj, és az is valahogy egy, egy téves szoftver, szóval egy bug miatt volt. Viszont a másik, ami, ami így a, az űrállomás kapcsán nekem eszembe jutott, hogy mióta vannak űrállomásaink nekünk, mint emberiség, és euh, én tök meglepődtem, hogy mennyi rohattó régen mert az első szájút az 1971-ben ment fel, és azóta lényegében folyamatosan vannak fent más máskére egyébként az amerikaiak mondjuk voltak annyira trógák, hogy 73-ban felrakták a, a Skylab-et a űrbe, 74-ig kiártak oda, mint egy weekendházba, majd utána egészen 79-ig, mert nyilván csúszott a náza, ahogy az ő szokásukban van a, az űrprogramjával, illetve a siklóknak az elkészítésével, ezért 79-ben visszaesett a légkörbe a szerencsétlen Skylab is szétégett. És 71 és 79 között nem lakott ott senki? Nem, mert meg megsérült, nem mentek fel javítani, éppen nem volt hajó, nem értek rá, mert nem volt beszélve egy Ö, Másnaposak voltak, rossz volt az ez idő, ezek a van Kitélték volna Airbnb-re? Nagyjából igen. Amúgy az megnéztem volna, aki oda néz, oda kukkant. Nem is, az inkább ilyen couchsurfing mozgalomba kellett volna, és akkor így mehettünk volna a marsra pecózni. Már amennyiben a Mars lakók eljöttek volna, és itt laktak volna egy kicsit a skyle ben akkor cserébe mi is mehettünk volna az ő vónungjukba. Most megnéztem egyébként, hogy milyen pályán volt a Skylab, azért 434 kilométeren volt a legalacsonyabb pontja, oda macerás felmászni, tehát meg kell Fél úton. Hát balonnal nem lehet felmenni, ugye, mert hogy Felix, Felix Baumgartner sokkal alacsonyabbról ugrott, talán százról. Nekem a Kármán és környéken émlik, tehát hogy tényleg kiment, de lehet, hogy az se úgy volt. Jó van, hát a, a Meti Hetőr Podcast semmiképpen nem a jól adatolt fejezetekről fog szólni soha, de ez az izgalmas benne, hogy akik használják a telefonjukat per számítógépüket, miközben minket hallgatnak, azok ilyenkor gyorsan utána tudnak nézni a tényadatoknak, amik úgyse fontosak az állításaink szempontjából többnyire. Akik esetleg egyébként nem néznének utána, azoknak el tudjuk mondani, hogy ez a Red Bull Stratos kísérlet volt, és valami 36 km ugrott rá, ami hát szép magas, de azért, azért nem az a nagyon. Tehát nem ott kezdődik az űrna. Nem ott kezdődik az űr, de 36 kilométert zuhanni, az nem tudom, azzal én kiérnék a telekre. Igen, igen, igen, igen. Mennyi ide Dunói város? Hát, ez nem tudom, de igen, ebből már úgy értjük, hogy ez hogy is van, ez a nagy ugrás. De azt viszont nem tudom, magam elé se tudom képzelni, meg nem is, nincs is a fejemben az a kép, hogy hogy nézett ki a Skylab az ember a miért azt ismeri, meg a szájjutott, mert azok ugye eléggé egyformán néztek ki, és hát, vagy nem tudom. Igen, ez egy most hülyeséget beszélek, mert az ember ezt ismeri, hát az ember, hogyha valamikor, én, 1980 előtt született, akkor ismerheti, mert, a, mert itt Magyarországon ezek nagyon nélem voltak ezek a képek, de mondjuk a Skyle-et azt nem nyomatták a híradóba 73 és 74 között. Érthető módon, egyébként a Skyle úgy nézett ki, mint egy ilyen néző. Sematikus szélmalom. Egy cső, rajta 90 fokba hozzá képest elforgatva négy darab napelem, táblag az oldalán másik három napelem, nem volt egy nagy cucc, mert egy méretében, ami érdekes volt, én, én tudok róla, és mindig megragadta a, a fantáziámat. Az egyik hogy volt spéti cipőjük, amin volt egy ilyen. hát mint a verseny nem volt, mint a, a. nem csak a verseny használják ezért, és mondtam is, Tehát egy klipszes cipőhez hasonló cipő, amivel a az álló felületek nagy részére be lehetett csatlakozni, hogy ott álló munkát végezzel. Nagyon furán nézett ki az egész tucos, mert amúgy a felső, felső része meg kínai torna KB. A másik, hogy úgy emlékszem, hogy Skylab volt az az űrállomás, ahol uh, annyira sikerült túlterhelni az űrhajósokat sokat egyszer, hogy hirdettek egy egynapos sztrájkot, amikor kikapcsolták a rádiót, és egyáltalán semmit nem csináltak, illetve elszórakoztaták magukat. Ö, ennek az lett a vége, hogy az ebben része résztvevő űrhajósok soha többet nem jutottak ki az űrbe, mert Láza újra tervezte a programját, és több lett benne a szabadidő. Lehet, hogy amúgy se mentek volna többi. Nem tudom, ezzel miért egyébként? Azért, mert nem, nem illik lázadni a űrhajósnak? Az olyan katonás dolog? Azt hiszem, amikor konkrétan katonák voltak ráadásul. És a katonák nem sztrájkolhatnak, ja igen. Hát nem rosszul. probléma. rosszul veszik-e magát? Különösen, hogyha egyiket találtam, hogy Gerald Pickhart ő a a Marine volt a kolonel, az magyarul majd valaki elmondja, hogy micsoda. Minden esetre ott vége volt ennek a történetnek. Nagy menőség szerintem az űrben sztrájkolni, és elküldeni a picsába a föld irányítást hogy bocs srácok, tényleg mindent megcsináltunk, most egy picit kús. Igazság szerint az űrben bármit csinálni és nagy menőség. űrben lenni az, az, az, az, a, az a kevés olyan dolgok egyike, ami ami teljesen elképzelhetetlen számunkra, földiek számára, hogy, hogy miért olyan bonyolult? Hát ugyanaz van, mint itt, csak ugyanúgy van levegő, meg meleg, csak egy kicsit könnyebb vagyunk, vagy könnyebben lebeg a hajunk, meg hogyha kiköpjük a vizet, akkor az is buborékként elszáll, de hogy egyébként mi lehet más, mi lehet olyan bonyolult benne? És én nekem azt hiszem, hogy legelőször egy ilyen használható benyomást, erről az Apollo 13 című film adott, aztán pedig Ennél sokkal használhatóbb benyomást a, a Cuaronnak, vagy Cuaron, jól mondom, ugye a nevét az ő filmje, amben Szam nem Szamon, a Szandra Bullock, a női főszereplő, a és, férfi, és a Gravity-ről beszélek, így van. És az, nagyon, az valahogy nagyon kézzel foghatóvá tette az összes ilyen képtelen problémát, amit ott meg kell oldani, és ad, valahogy az a fajta megrendíthetetlen nyugalom, amit a, amit a klóni előadott, és ami egyébként szinte biztos, hogy benne, hogy a legtöbb rajósnak sajátja kell legyen, az, az teljesen lenyűgözött engem. És aztán a, a szólyúzos orosz megfelelője ennek a filmnek, aminek te biztos tudod a címét, hiszen te ajánlottad nekem annak idején. Igen, ez a Sajut hét. A Sajut hét. Az, az nem kevésbé volt megdöbbentően jó és lenyűgöző, és azt hiszem, erre már többször gondoltam, hogyha egy VR a keveredne a kezembe, vagy szóval egy, valahogy egy VR-képes eszköz birtokába kerülnék, tudom, hogy van nekem olyan, de mindegy, értsétek jól, akkor az első dolgom az egy, az egy űrállomás szimulátornak a kipróbálása lenne. Nagyon szeretnék hosszú órákat eltölteni a nemzetközi űrállomás fedélzetén, így egyenként nézegetve a paneleket, nyomkodni a gombokat. Erő, teszem, nekem valaki azt mondta, hogy valonnan a názából, mert hogy a Google maps a názájából fel lehet menni, szétnézni az űrállomásra ilyen 360-as felvételbe. Igen, szerintem ez így van. És hogy én ezt azóta sem néztem meg, pedig nagyon kellett volna. A másik meg, és ez pont kapcsolódik az, hogy mit csináltam ma délután önmaga megnyugtására, felraktam megint az Elite Dangerous nevű űrlövöldözős, kamionozós játékot, Mivel évente egyszer szoktam kb. 3-4 hetet játszani, az alatt telítődöm, az egyébként viszonylag unalmas küldetésekből, plusz remekül elszórok azon, hogy napok között ugrálok és mérem fel a bolygókat, és uh, éppen most van ilyen leárazás, amiben a kiegészítője, aminek horizonza az a egy csomó hülyeség van benne, plusz leszállási lehetőség bolygókra, az uh, hát sörögben kifejezhető összegért megszerezhető, hogyha megvettem magamnak ezt ajándékba, és hogy ennek van VR verziója. És hogy van a hmm. VR az Hát a rendszeres hallgatók szerint nem sejtik, hogy azért a durván nem nyugzott még mindig le. De speciális ez a játék. VR-ben, ahol eleve, tehát hogyha a mouse look-ra átkapcsolom, akkor ahová emelem a fejemet egy ott jönnek fel az információs panelek, és mondják, hogy hogyan lapoz és mi a rakomány, és uh, jön-e rádióüzenet befelé vagy sem. Na, ez VR-ben majdnem tökéletes lehet. Azért majdnem, mert, uh, mert VR-ben az emberi játszik kontrollel, és az egész egyszerűen nincs annyi gomb, mint ahány kell egy gyurjúnak a vezetéséhez de akkor is. Ez biztos, hogy nagyon faszal. Az egyszer valami módon meg kell neked nézned. Könnyen lehet, hogy erre lesz lehetőség, és erre lesz is ma még szóadásban. De még menjünk vissza a Black Friday-ra, mert hogy ezek szerint akkor te meglepted magad egy Dangerous Horizons-szal Black Friday alkalmából. E, tök nem Black Friday, a Steam-en van. Hát ezen nem a karácsonyi bevásárlásuk, vagy kiárusításuk, hanem előtte egy őszi. A Steam-en időnként vannak ilyen tematikus akciók, teljesen követlen, hogy mikor és miért, most éppen ez van. És ők határozottan tagadják, hogy közük lenne a Black Friday-hez. Igen, de azért arra gyanítom, építenek, hogy az amerikaiak otthon szenvednek a közepesen szarul egésztett pulykáig felett, és valamelyben akarják ütni az időt. Mert hogy, de mert halló, mi az, hogy pulyka? Mostan Thanksgiving. Ferenc. Isten hozott. Ferenc vagyok. A Black Friday az a Thanksgiving utáni péntek. Ó, amikor még mindenki otthon van és megpróbál lapos venni venni anyunak, ezt követi aztán a szombatnak, vasárnapnak azt hiszem nincsen neve, és utána volt még egy Cyber Monday, ami akkor volt menő, amikor még nem mindenki az internetemet mindent, de a biztonság most is megtartják, hát vannak akciók. Nem mondod. Szóval ja, van a közvetlen összefüggés a Thanksgiving-gel? Csak mert sehol senki, bár most így utólag úgy tűnik, hogy a héten találkoztam pulykás posztokkal, meg álladásnap valamilyen szörmentén emlegetésével, de ezt így nem kötöttem össze, hogy az most van. Na ez volt az oka, nem pedig az, hogy a magyar Pujka tanács most aktiválta magát az interneten. <gül> Értem. Oké, okay, akkor uh, utólag is boldog hálaadást minden kedves amerikai hallgatónknak, illetve azoknak az európaiaknak, akik tartják ezt a szép amerikai szokást, ez megjegyzem, jó lenne utána nézni már ennek is, hogy ezt miért kell csinálni. Ezt is lehetne, hogy minden évben utána nézek, és aztán elfelejtem a következő évre. Ez a megérkeztek Amerikába a puritánok, és majdnem éhen haltak, de aztán kaptak valahonnan kaját, és ezért adnak hálát mindenben, ami az évben történt nekik. Ö, erre mondják azt a kevésbé puritán leszármazott amerikaiak, hogy az lehetne, ha adjátok vissza a földünket gecik ö, csütörtök is. De egyelőre nem nevezték még át. Ezt így mondjuk egyszerű megígézni annál is inkább, mert nem valami nagyon zavaros vallási háttere van, hanem nettó bevándorlási. Ez egy migráns ünnep akkor tulajdonképpen, én úgy értettem ezt most meg, amit mondtál. Lényegében igen. Ö, több nagyon rossz párhuzam, valamit nem fejtünk ki szerintem most. Jó, ne is fejtsük ki ezeket. E, szóval, és nem is fogsz semmit venni Black Friday alkalmából, nem tudom, hogy fogok-e valamit venni. Már azért, mert egyrészt vettem valamit a múlti Black Friday alkalmából, de az sem Black Friday akcióban. Ez volt az akkor már elmondott Bluetooth hang, amit hétvégén instaláltam otthon. Édesanyámnak elmondtam, hogy hogyan kell használni, és az ott tudja használni. Tehát a technológia nem teljesen reménytelen egyébként, uh -huh. hanem igenis megy. Úgy az, az speciál megvan. Magamnak meg a fene tudja, olyan nagyon most technológiára nincsen nekem szükségem. Az lenne az én tiszteletes javaslatom, hogy legyen inkább az, hogy ne, ne egy napon legyen a Black Friday, hanem hogy az legyen egy olyan értelemben mozgó ünnep, hogy minden magyar állampolgár az év egy napját magának kijelölheti, mint az az ő személyes Black Friday-e. És az nap ő az egész évben ilyen módon érvényben levő kedvezményekkel vásárolhat. De nem kell harcolnia 10 millió honfitársával, akik mindenre az egy napra gyúrnak. Ez érdekes, hogy kedvezmény szót használtad, mert ez pont egy olyan dolog, amit mostán piszkálnak. piszkának. Hát többek között a hivatal. hogy ezek a kedvezmények, ezek valóban kedvezmények. -e. És szokás szint idén is buktak le cégek azzal, hogy felírtak és sokkal vastagabb árat, és lényegében már zárókereső is lebuktatja őket. Én nem emlékszem olyanra a Black friday magyar történetében, amikor ilyen igazán nagy kedvezmények lettek volna. Én mindig azon, hát a legelején még háborogtam, aztán később inkább már csak somolyogtam, hogy Ugye ezen a napon a hagyomány szerint a, az angol beszélő világban ilyen 50-70 százalékos kedvezménnyel szoktak legalább egy-két tárgyat adni, vagy szóval, hogy, a, hogy ez a valóban melbevágóan nagy kedvezmények ünnepe. Nálunk ez általában 7-10-12 százalék egy előtte kicsit felemelt árból, tehát lényegében a vegyéparaszt ünnepnap mindenféle igazi egy kedvezmény nélkül. Biztos igaz, van azért most már nagyobb kedvezmény is, de én most is így hát úgymond kedvetlenül, véletlenszerűen bele-bele futottam az elmúlt két napban a Black Friday ajánlatokba, és ott ezt látom, hogy 20 százalék, 17 13 Igen, ez abszolút benne van. Én őrültesen nagyot nem tudok, illetve ami volt viszonylag nagy, azt, azt én múlt hét végén, vagy múlt pénteken átaludtam mert hogy 7.30-re elkapkodták az eddigitából az olcsó konzolokat, ellenben valaki azt mesélte, hogy ott, ott tényleg lehetett viszonylag jó áron konzolt venni, hmm. ha bárki ilyenre vágyik, ugye. Mm, és más nagyon nem rémlik. Hát volt egy másik Black Friday élményem a héten, ez a jártam be Telenorban mm, tarifa váltani, mert ez csak úgy lehet, hogy egy uh, ilyen jó ellenben szakállás fiatalember ember megnézi az irataimat, majd aláírok egy vakomtáblán táblán egy papírt, és ő megpróbált rám dumálni Black nem Black Friday, hanem mindjárt mondom amit, Black Week alkalmából, vagy egy középkategóriás Androidot, vagy egy iPhone esét, lényegében 0 forintért, de pont úgy voltam vele, hogy egyáltalán nincs szükségem telefonra, és hogyha azért nem válok egy picit pici delegebb csomagot, hogy valahová esózzak a családban még egy telefont, amit, amit holcsón adtak. Mm. De persze például az iphone úgy voltam, hogyha valaki, valaki lenne, akinek nagyon kell most telefon a családban, és abszolút nem az a, nem a az iOS vérző élén szeretne élni, akkor végülis az nem egy rossz választás, mert kikapcsolja-bekapcsolja működik. Csak speciális a helyzet nem állt fenn. Hát kert, az a meglepő állítást kell tegyem, hogy neked meg nekem összeigazottak a, a tarifaváltási szokásaink. Vagy legalábbis egyszerre van, mint ha régen dolgoznánk <tos> együtt. <tos> Olyan régen csinog együtt podcastot, hogy egyszer váltunk mert tarifált, te jó Isten! Képzeld, És most te, mit szedsz ilyenkor? Semmit, de nagyon idegesítem a környezetemet. Már csak azért is, mert én erre a tarifaváltásra lassan két hónapja készülök, szerintem már emlegettem is itt az adásban. Ugye az történt, hogy a lényegében az összes telekom szolgáltatás a családban egyszerre vesztette el a két éves hűség szerződését októberben, és akkor váltani Hát részben kellett is, mert már rohadt drága volt minden, részben meg azt a nemes feladatot tűztem magam elé, hogy ezúttal tájékozottan váltsak, tehát tekintsem át a lehetőségeimet, tekintsem át a körülöttem lévő szolgáltatók ajánlatát, és aztán ennek megfontolásával a számítások után intézzem a váltást. Ez nagyon nehéz volt. Erről már panaszkodtam, hogy mennyire nehéz összehasonlítani a különféle ajánlatokat, megérteni, hogy hol mennyi kedvezmény van, megérteni azt, hogy az, amit ott írnak, az nem azért annyi, mert mindegy, nem megyek bele, nehéz eligazodni ezekben a kedvezményekben. Végül meglepő módon oda jutottam, hogy az eddig a telekomnál tartott összes szolgáltatás továbbra is a telekomnál marad. Wow! A ezt adta ki a matek. Az mondjuk igaz, hogy ez benne volt, hogy... Ha ez így történik, akkor az ajánlat az tulajdonképpen teljesen pariba van a többiek ajánlatával, tehát lehet, hogy havi 5-7-800 forint a rosszabb van, ahol jobban, de, de egyáltalán nincs az, hogy most akkor így elkárhozik a lelkem, mert kétszer annyit fizetek. Viszont itt a magas, magas mobil tarifáink miatt ilyen elég durva készülék, vásárlási kedvezményt adott a Telekom, most ezen a héten egyébként még ezek valamilyen mértékben összevonhatóak is voltak. Tehát az a lényeg, hogy mondjuk az egyik mobiltelefon csomag megújítására ilyen 75 ezer forint készülék kedvezményt érvényesíthettem. Tehát magyarul ugye a, a, az ő kínálatukból választhatok egy terméket, aminek az árából levonnak 75 000 forintot, és a maradék árat azt 22 hónap alatt részletben kifizethetem úgymond kamatmentes kölcsönnel. És akkor ez is egy szempont volt annál, is inkább, mert a feleségemnek most már kellett egy új telefon. Ezt nem, nem tehát gyorsan lelövöm a poént, iPhone ese lett az ő telefonja. Szintén tényleg azt most így nagyon-nagyon olcsón lehet. Hát úgy lehet nagyon olcsón megkapni, nem lehet nagyon olcsón megkapni, hogy milyen 100 000 forintos árban adják a szolgáltatók. De valóban igaz, hogyha valami combosabb előfizetésed van, akkor abból egy csomót le lehet vonni, és akkor mondjuk ilyen 20-30 ezer forintokat kell kifizetni azért az eszközért. És mivel minden hozzáértő azt mondja, hogy az iPhone ese még mindig egy jó telefon, annak aki kicsi telefont akar, annak egy tökéletes ajánlat. Úgyhogy ez lett. Viszont megnéztem, hogy a másik mobil előfizetésnek az egyébként hasonlóan nagyobb, nagy összegű készülékedvezményét, ezt mire lehetne elkölteni? mert ugye a Telekom kínálatában van laptop, meg okosóra, meg tablet, meg ilyesmi. És gondoltam, nézzük meg, hogy van-e valami jó díl. És körülbelül minden második terméknél abba csúsztam bele, hogy a lista ára ezeknek a termékeknek a Telekom kínálatában hát 30-50 kal magasabb, mint a piacon elérhető átlagár. Hmm, ez egy jó biznisznek tűnik. Tehát, ami az e-digitálban laptop mit tudom én, 140 ezer forintba kerül, az itt 220-ba. És akkor ebből lejön az a 75, és a maradékot megkapod. Hitele csak azért fel, aláírtál két évet. Az nem volt gyanús egyébként, hogy az erről érkező levélajánlat, az mondjuk közbeszerzés értesítő névre hallgat? <gül> szóval, hogy ezen meglepődtem azért, mert azt gondoltam, hogy ez, ez, ez tisztességtelen piaci magatartás, vagy nem? nem ez tudom. a másik neve. De ha már így végignéztem a kínálatot, akkor arra kellett rájönnöm hogy egyrészt a telefonkészülékekben ez nem így van. Tehát amikor telefonkészüléket kínál neked a Telekom, akkor azt abszolút piaci áron teszi, és ezért egyébként mondjuk, hogyha nem iPhone se akarsz venni, hanem egy picivel jobb telefont, és nem havi ezer forintot akarsz pluszba fizetni a tarifot csomagodon felül a készüléket, értem mondjuk innen 3-4-5 ezeret is, mondjuk 4 ezeret beválasz, akkor azért Huawei P20-at lehet venni, meg Samsung Galaxy mm -hmm. S9-et lehet venni, ami azért ó, hoppácska, az azért az már, az már nem szar, és így hirtelen megértettem, hogy miért van mindenkinek vadállat jó telefonja a világban, és hogy még egy kategória volt egyébként, ahol azt láttam, hogy valós érték ajánlat szerepel, a konzolok, mert hogy egy százezer forintos Xbox van, ezt meg lehet venni 47-ért ezzel a trükközéssel, amit amúgy is megtesz. Tehát, hogy mondjam, itt, itt ez egy valódi, valódi kedvezményes ajánlat. És az már egy olyan ajánlat, ami elgondolkodhatja az embert. Ez amúgy ebben a teljesen baráti, tehát, hogy jó, hogy olyan dolgot kell érte vásárolni, mert nem igazán van szükséged, vagy nem nagyon akartad, vagy azért veszed, mert olcsón adják, és... Nyilván gondolom, te is sok jobban örülnél, hogyha Telekom inkább befizetné, nem tudom, három, szám, három hónap fűtésszámládat. Ugyanitt Telekom üzletfejlesztés, ha esetleg megragadjátok a lehetőséget, maradok nálatok internettel. Három hónap számla az nagyon sok pénz. Itt mi nálunk, csak mondom. Nekem kb. ez a, a nagyságrend, ez a 40. Mármint, hogy a három hónap? Aha. Aha, Értem, nekem egy. Mivel fűteszte? Platinával? Nem, gázzal, csak nagy a ház. Aha. Eh, ne, ne is beszéljünk erről, szóval, hogy ez érdekes, érdekes tapasztalat volt. Az ember hamar rájön, hogy akkor inkább nem ír alá két évet, viszont mondjuk itt tudom én az e áruhitelre ugyanúgy kamatmentes részletre veheti meg a terméket, kivéve telefon. Viszont ez a konzol dolog ez elgondolkoztatott, és ezért aztán, és itt akkor már el is indulhatunk szépen a gyereknap irányába, Felvetettem itton, hogy hát most akkor ne hagyjuk benne a Telekomban ezt a kedvezményt, vagy ezt a nekünk kínált kedvezményt, mi lenne, ha vennénk egy konzort. Ez azért nagyon érdekes, mert ezt követtem a Facebookodon, csak igyekeztem nem nagyon beledumálni, mert hogy gyerekem nincsen innentől kezdve azért. Szerintem te mondtad a legjobbat, hogy ezt majd mindenképpen el kell mondjad most is, ahogy beszélünk róla. De mert hogy ugyanis a Facebookon tettem fel a kérdést, várjál, az előzmény. Az előzmény az, hogy tehát én felvetettem, hogy mi lenne, ha vennénk egy ilyet mert már elég nagyok a gyerekek, meg kinek és akkor ugrálhatnak is előtte. A feleségem pedig azt mondta, hogy jaj, már megint valami képernyő, már megint valami digitális, miért nem inkább labdáznak a napsütésben. Jó, ezért ennyire üvieséget nem mondod, de... Adás. Ezt az irányt egyébként támogatom, a tőletek nincsen messze a város széle, és talányoknak. <laughs> Az a baj, hogy használnák is. De hogy nyilván, tehát nem hoznak az a nyulat, ne jöjjenek haza. Ugye ráadásul nálunk, hát ilyen, igen, igen, fizikailag aktív gyerekekről van szó, akik halára sportolják magukat, meg amikor nem akkor is itthon vagy légtornásznak, vagy trambulinoznak, és most már csak hátraszaltókat ugranak, így sorozatban 5-5-6-ot, <gül> Isten. Amikor itt már elegük van a matek háziból, akkor két példa között kirohannak, és valóban ilyen nyújtott szaltókat ugranak. Szóval, hogy azért nem az van, hogy így bepunyadnak a kanapéra egész napra. Na de, hogy, izé, hogy ezt, a, ezt a dilemmát, vagy ezt a vitát, ezt a családon belüli véleménykülönbséget valahogy plusz rétegekkel lássam el, feltettem a Facebook barátoknak a kérdést, hogy szerintük -e kiskamasz lánygyerekek hamar ráunnak a konzolra, vagy éppen, hogy nagyon hamar, first person shooter terroristák lesznek-e belőlük. És csodálatos volt látni, hogy egyrészt nagyon sokan reagáltak a kérdésemre, másrészt mindenki a saját aktuálisan őt foglalkoztató probléma szerint értette félre a kérdésemet. Harmadrészt arra nagyon büszke voltam, hogy több anyuka is beírt, hogy helyette is megkérdeztem ezt a kérdést, akkor ő most nagyon figyel, és majd meglátjuk, mi jön ki a végén, és akkor az neki is segíteni fogja a döntést. És a, hát úgy foglalnám össze, hogy a többség azt mondta, hogy tök jó, a konzol jó, már csak azért is, mert jobban kontrollálható, mint a telefon, már mint a konzollal töltött idő, jobban kontrollálható, mint a telefonnál töltött idő. Sok játék van, sokféle játék van, és kinek -t? Minden anyuka elmondta, hogy kinek -t. És ez nagyon meglepett engem, mert egyfelől, ugye a Microsoft meg azt mondta, hogy hát a te, egy hülyeség, nem is jött be, nem támogatták, nem is fogyott eléggé, úgyhogy beszüntették a gyártását, sőt a támogatását is jó régen, nem? Két, tehát biztos két éve legalább. Másrészt mindenki itt ebben a magyar-pesti buborékban erre hivatkozott, hogy kinek. Mert hogy szerintem egyébként a válaszadók többségét nem merem mondani, annyit nem olvasom vitából, de egy jó része az valójában nem tudja, hogy milyen játékok vannak. Ugyanezt gondolom. És a kinekt az egy nagyon látható, nagyon megfogható, nagyon nem olyan, mint az, ami a fejünkben élt a videójátékokról típusú dolog volt. Azt így könnyű séróból bedobni, hogy hát vannak ezek a izé, ezek a csihipuhi internet lövik egymást a barabusokkal az interneten, meg a Kinect. Ak, Amivel legalább mozognak a gyerekek, téli estéken, amikor a csilláról lógnak, akkor milyen jól le lehet őket kötni egy jazzdanszel. Pontosan én is azt gondolom, hogy az arra jöttem rá, hogy a kinek a szépség szépség tapasz. Most ezt, ezt a szót jól használtam. Szépség tapasz. Jó, így így kell mondani. Szóval, hogy a kinekt az a dolog, ami megnyugtatja az anyukákat, hogy hát videójáték, videójáték, ami egy ilyen veszélyes huncutság, na de ott a kinekt, ami előtt tornázik a gyerek. Jó van, akkor megvehetjük. És nagyon sok olyan választ is kaptam, hogy hát nálunk főleg ősszel-télen van használatban, amikor kint esik az eső. Na jó, azért a férjem játszik néha rajta nyáron is. Igen, hogy rendes gyerekek azok alapvetően tornáznak, és uh, orosz-romantikus szépirodalmat olvasnak. Közben. Tehát egy kis Anna Karina, Karina és egy kis uh, szertorna. Így. Figyelj, ez egyébként, ahogy így leírtad, pontosan a saját gyerekeimre ismerek rá, akkor ne enged őket közel a vonatokhoz, a karaninnek se jött be. De azért, de azért mégiscsak nagyon érdekes tényleg, hogy, hogy valahogy ez azt mondja el, csak hogy, hogy, hogy nem nagyon ismerik az emberek a, azt, hogy mit is tud egy konzol, hogy mit kaphat egy konzoltól az ember. Az is igaz, hogy például én se ismerem olyan nagyon, tehát hogyha azt kéne megmondani, hogy mi az a já tíz játék, amit inkább lányoknak ajánlunk, vagy a lányok jobban szokták szeretni, akkor tudom mondani a szímszet, aztán nagyjából én is jövök ezekkel a Just Dance is barátai játékokkal. Az a nyáron nyáról játszottam, őrültem vicces anti-szimulátort egyébként, ö ellenben az nem gyerekjáték. az, hát az nem. Az klasszikus több üveg vörösborral hazállítasz és a haverjaiddal, és érteni, fogtok, érteni fogjátok benne az összes létező utalást, hogy, hogy ez a uh -huh. felturbózott, befügezett és felnőtt Technik szánt Monster High randi játék, ez egészen pontosan mire utal. <gül> és igen, ezek dugni fognak. Majd linkelem hozzá egyébként a adásnaplóban, nem most a címe. Én Julis barátjának a stream láttam, Isz Isz iszonytatóan vicces. Jó, szóval, hogy nem, nincs, nincs teljesen ez így, ez így ki kiárva itt a mi közéletünkben, hogy mire is jó valójában a konzol, meg a gaming, és szerintem az egyik legjobbat tényleg te mondtad abban a jó hosszú szertben, ami a Facebook posztom alatt megjelent, amikor is, de ezt majd te mondod pontosan, nem tudom azt szerintem tökéletesen idézni. Tudod, melyikre gondolok? Ö, nem, gondoltam, rákérdezek, hogy mit mondtam. Mert szívesen elhallgatom, hogy mennyire okos voltam, csak nem tudom, mire gondolsz. Hát azt kb., hogy a hogy a gaminget úgy, mint toposzt, azt nem tagadni kell, hanem megismerni, hogy tudjuk, hogy mi, tehát ne, ne állítsuk be úgy ellenségnek a, a gaminget, úgy unblock, hogyha fogalmunk sincs róla, hogy mi az, hanem akkor legyen otthon gaming eszköz, aztán majd lakva ismerszik meg az ember. Ja, hogy digitális írás hivatkoztam az olyan, hogy időnként. Abszolút, igen, tehát, hogy ez a popkultúrának a része, és hogy, hogy ne zárjuk ki a gyerekeinket a popkultúrából, hanem hanem adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy ők zárják ki magukat belőle, ha már nem tetszik. Vagy ha ez sose tetszett. Hát annál is inkább, mert vannak egyébként. a talányod korabeli játékokra nem látok rá. Aztért picit fentebb, mik vannak, az már így, igen. és tényleg mondjuk a, a döntésekről, bullyingról, iskolára, stb. szóló Life is Strange, egy ilyen epizodikus kalandjáték, vagy leginkább kalandjáték semmilyen körülmények között nem kell hozzá akció, és lehet lassú is. Az, az bárhon nézzük, storyt mesél, meg döntésekről beszél. És van egy csomó ilyen. Tehát, hogy azt talán kivette egyébként konzolra, de PC-re meg aztán tényleg csak Olyan, hát leginkább a kalandjátékok hagyományát folytató cím van, ami nagyon erősen történt központú, nagyon erősen belemegy problémákba. És akkor innentől kezdve arról lehet beszélni, hogy, hogy vannak kérdések, amiket elképzelhető, hogy jobb videójátékban feldolgozni, mint könyvben. Milyen egyetértek? Én ma így próbáltam itthon eladni, hogy ezt, ezt találtam mondani, hogy a gamingre úgy kell gondolni, a 21. századi gamingre, minthogy olyan hollywoodi filmeket veszel meg megnézésre, amiben szerepelhetsz. Mert én valahogy így látom, hogy ez, a, ez az irány a gamingnek, vagy hát a gaming egy nagy részének Ilyen first person nézetekből döntéseket hozol, és a játék ezekre reagál, de közben végigvezet egy történeten, hogy ez mennyire béna, vagy nem béna az, azt játéka válogatja. De mondjuk egy Tomb Raider, vagy egy Mission Impossible szintű hollywoodi filmhez képest simán bármelyik játéknak megvan a története, és akkor vannak olyanok, aminek meg ezerszer ezerszer erősebb, mélyen megérintős, elgondolkoztatós sír, sírást kiváltó, igazi, erős sztoriai vannak. Sőt, hát a, a Tomb Raider maga az alapvetően játék volt, és csináltak belőle kettő igazán pocsékfilmet, az újat hát ez a vagy láttam, vagy nem. Nem vagyok benne teljesen biztos, viszont a reboot után csináltak belőle kettő olyan játékot, most már talán hármat is, de az utolsóra nem tudok beszélni, ami egészen erősek. Plusz végre olyan hős bennel arra, akibe tényleg viszonylag nehéz beleakatni. Így van. Így van, szóval, hogy, hogy már régen nem ott tartunk, hogy, hogy egy gyilkológépet irányítunk, aki mindenféle zombikat per szörnyeket per ellenséges katonákat lő Ez is van, de, de ezer más megközelítés is van. És azért ez egy elég nagy univerzum, amit így ki lehet nyitni. Azt hiszem, hogy Biztos, hogy egy szélesebb univerzum, vagy egy erősebb uh, immerzió, mint teszem azt a YouTube-on nézni barkács videókat, vagy, uh, vagy vloggereket, óraszám. Igen, ugyanakkor meg, uh, meg egészen más helyzetben is vagy. Tehát mihelyt te nyomod meg a gombot, hogy, uh, hogy most pedig a karakterem ezt fogja csinálni, akkor azt hiszem, hogy uh, többet gondolkodhatsz azon a döntésen, mint hogy meghallgatod a, a vloggerettől azt, hogy, hogy ez így van a világban, hogy ezt én így látom. Igen, így, így értettem én is az immerziót, de ezt inkább meg is akartam tőled kérdezni, mint aktív játékostól, én, aki nem vagyok játékos lényegében semennyire, hogy ez valóban így van-e a játékokban, vagy legalább a játékok egy részében, vagy igazán olyan játékmechanikákat építenek, ami, ami a story nélkül is ami olyan begyakorlós, repetitív ügyességgel irányítható, és csak nagyon ügyesen köré van szervezve a sztori. Mert én azért sokszor azt éreztem, amikor ilyesmi körül tapogatóztam, hogy valójában ez egy lövöldözős játék, vagy ez egy platformer, vagy ez egy sima puzzle, amit akkor is lehet játszani, hogyha nem figyelsz a, a sztorira. Lehetni lehet, meg a válogatja, Nekem a legutolsó olyan játék, amit végigjátszottam, az most egy valami leárezáson beszerzett és uh, amúgy több éves Watch Dogs című ilyen Open World mész azt végigjátszott a történet típusú leginkább krimi jellegű dolog volt, vagy akciófilm jellegű dolog. Azzal a játékkel ugye a, a kétharmadától én viccran sokat üvöltöztem. Pusztán azért, mert annyira mocskosul lusták voltak a story írók, hogy elkövették azt, hogy uh, hogy amikor valamerre kellett lökni ezt a bőrgabátos mogorva kevés szavú férfi főhőst, akkor gyorsan megöltek a környékén egy nőt. És hogy nem tudom, hogy lehet ezt a játékot úgy játszani, ez neked ne tűnjön fel, hogy ennyire, ennyire egyszerű triggerekkel működik a csávó. Pláne, hogyha ha ezekből a történetválasztásokban nincs is lehetőséget beleavatkozni. Tehát ez az a átkötő videóban gyorsan megöljük a barátnődet. Hú, köszi! Nagyon ki volt találva, ügyes volt, a Ilyen tehát egy rossz videojáték, vagy egy videójáték úgy kidolgozva, hogy abban a sztori az valójában inkább csak egy e, csinos kis díszítés, és nem a központi működtető elem. De azért én úgy tudom, hogy vannak olyan videojátékok is, nem kevesen, akiknél kifejezetten a, a sztori is egy nagyon fontos, vagy a legfontosabb vagy központi elem. Azért hoztam fel példának, mert ez úgy rossz ez a videojáték, hogy, hogy nagyon tudatosítja azt, hogy, hogy mik vannak itt elrontva. Tehát simán lehet, hogy ezen valaki elsiklik már nem érzékeny erre, vagy nem tűnik fel neki, vagy akármi. De ha egy kicsit figyelsz a játékra, akkor, akkor ezekről a választásokról egész sokat lehet beszélni, meg beszélgetni, hogy, hogy hogyan kellett volna, hogyan lehetett volna, miért rossz ez, milyen popkulturális termékekből vannak ugyanezek még, milyen trendbe illeszkedik, miért halál égő. És persze vannak, vannak játékok, amik meg ezt jól csinálják. Igen, most eszembe jutott egy analógia azoknak, akiknek ez az egész homályos, amiről beszélünk, beleértve azt hiszem, valamelyest engem is. De hogy, hogy a flippernél van az, hogy flipperezni azt szerintem mindenki tud, mert mindenki tudja, hogy mi az, és akkor vannak olyan flipperek, amik valamiféle történetet egy kicsit úgy elmesélnek. Tehát a golyót néha lenyeli egy szörny, és megsértődik, és csak akkor hajlandó kiköpni, hogyha előtte kiforgatod a három citromot a félkarúrablón, Szóval, hogy vannak ilyen flipperek, de ott azért alapvetően végül is mégiscsak arról szól, hogy a két karral, vagy a két pótkarral még ráadásul ne hagyd, hogy a golyó le guruljon ott középen. És most mindegy, hogy milyen történet van köré téve, az inkább egy bravúr, hogy ebbe még bele lehet vinni egy történetet, de alapvetően az a golyó lökdöséséről szól. És sok ilyen videójáték van, ami ugyanezt tudja, hogy elsőre talán úgy is tűnhetne, hogy egy katona fejlődés története mit tudom én, a közlegénységtől a parancsnokságig, de valójában csak arról szól, hogy találjunk el pisztolyjal és más fegyverekkel ellenséges lényeket. De vagy vannak a is, ahol nem erről van szó, hanem ott valóban a történet az elsődleges. A Life is Strange szerintem pont erre a történet az elsődlegesre remek példa. A másik meg nagyon vicces lenne, hanem nagyon szomorú, hogy az új Wolfenstein játéknak a megjelenése után volt ilyen minibotvány az interneten, hogy te jó Isten, itt a gyártók politikát vittek a videójátékba. Azt találják mondani, hogy a nácik rosszak. <gül> <gül> És hát igen, 2018 elére, 2017 végén elértünk arra a szintre, ha ezt a döntést védeni kell. De ugyanakkor meg viszonylag erősen kommunikált azt, hogy igen, a nácik nem jó gyerekek. Hát de ugyanakkor meg azt hiszem, lehet, hogy össze-vissza fogok címeket mondani, de valahogy azt érzem, hogy mink a Firewatch például az a, az a játék, ami mindenképpen egy ilyen elgondolkodtató történetmesélős dolog. A Witcher sorozat, ha jól tudom, az is egy, azon túl, hogy ott ilyen rendes izé, varázslók legyakják a szörnyeket, meg a másik varázslókat. Játék folyik, de közben a történet mégiscsak nagyon fontos. a kar karddal közben az ellent, igen. Vagy egy Assassin's Creed. Ú, hát annak az, az külön érdekes egyébként, hogy... Egyrészt az új Assassin's creed a legújabbnak, amivel szintén nem játszottam, mert videókártyát kéne lassan vásárolnom, de a játékok mellett semmilyen más érv nem szól a új videókártyavásárlás mellett. Abban már van olyan mód, amiben csak simán bejárad a világot. Ez hmm. a, az abszolút nézelődős mód. E, viszont amivel én nagyon sokat játszottam, az a kettes maga különböző folytatásai, ami a Renaissance Európában, és a Renaissance Olaszországban játszódik. E, az a játék, amellett, hogy tök jól elvaltam az, hogy városőröket szúrok le, meg, meg kereskedőket vadászok le, és leleplezek valami összeesküvést. A nagy nagyvonalakban emlékszem csak. Amellett városokat rakott fel a, a térképemre, hogy akkor oda majd egyszer el kell menni, mert az nem létezik, hogy San Gimiano ban nem nézem meg azokat a tornyokat, amin, amin egyébként egyszerűen délután mászkáltam, mert nehéz volt az a pálya. <hül> az ilyen szempontból mondjuk úgy működik oktató eszközként, oktatási, a segítő eszközként, vagy az érdeklődés felkeltő játékként, hogy a Percy, Percy Jackson könyvek és még inkább a filmek működnek a, a görög mondavilágnak a pr -ként. Csak azt például soha senki nem kérdőjelezi meg, hogy, hogy azért, mert az ember elolvassa Amerikában játszadó, ezért Neptunuszos ponyvát, attól nem tanul meg valamit a görög mondavilágról. A videójátéknál ez a, ez a párhuzam még nem feltétlenül van meg, vagy nem ennyire elfogadott. Aha. Igen, ez is, ez is egy e, ilyen kéménybe felírandó szempont. De nekem most egyébként az jutott eszembe, és ez egy kicsit talán egyel hátrébb lépős, hogy ugye szoktuk azt mondani, hogy azért jobb a könyv, mint a film, mert a könyv esetében a te fantáziáddal terep, teremted meg a szereplőidet, a képi világot, a, hogy mondjam, mindazt a, mindazt a fontos részletet, amit egyébként a könyv nem tudod odaadni. És úgy helyezkedsz be egy univerzumba hogy azt te teremted jó részt. És e, am, amikor ezt mondjuk, akkor ez teljesen igaz, de elfelejtjük azt, hogy egyébként van az a lehetőség is most már, hogy, egy, hogy, hogy, a, hogy, hogy megteremtek neked egy univerzumot, mm -hmm. de azt te alakítod abban te, tehát hogy, hogy mondjam, megteremted a lehetőséget, hogy bemenjél abba a könyvbe, bemenjél abba a történetbe, és ott egyedül elbóklásszál, és még alakítsad is azt, hogy, hogy mi történik. És azért ez nem egy visszalépés, és nem a fantázia korlátozása, hanem inkább kiterjesztése egyfelől. Nyilván másfelől meg nem, mert itt az arcokat akkor meg fogják neked kreálni, de cserében benne lehetsz, és amikor majd VR szemüveget használunk minnyáján, akkor nagyon mélyen benne lehetsz abban a történetben te személyesen, és átélheted, hogy milyen érzés bogárrá változni, mondjuk reggel, amikor felébredsz. A másik fel ennek meg az, hogy az arcok cserélgetésével amúgy megint lehet valamit tanítani. Amikor a, a Harry Potterek előzménye talán ez a, a szindera. Különleges állatuk. Nem, nem, az a szindera a gyermek. Igen, belátkozott gyermek. Kijött, akkor ott volt viszonylag komoly minibotrány abból, hogy hát de hogy lehet az, hogy Hermione the Granger fekete brit színész játssza? Hát láttuk a moziban, hogy nem az. És erre az amúgy a saját, saját regényi utólag viszonylag egy szabadossággal kommentáló rolling, aki össze-vissza beszél magyarul. Azt találtam mondani, hogy nézzék nyugodtan végig a könyveket, sehol nincsen semmi arról, hogy Hermione fehére, fekete, ázsiai, akármi. Egyszer van valami utalás talán a hajára. <gül> És hogy ugyanannyira lehetne bármi más is tulajdonképpen, úgyhogy egyrészt mindenki legyen szíves, úzza ki a fejét a seggéből, másrészt pedig nézzék meg a darabot és vitatkozzanak azzal esetleg. Mm, ilyen játék azért van benne. Csak ez mondjuk tehát a kultúrával nem ellentétes, vagy a kultúrnak a logikájával nem ellentétes. A bejáratott arcokkal filmesítsünk meg mindent a világ végéig kultúra logikájában nem nagyon illeszkedik, mondjuk. Hát azért szerintem nem csak a, ennek a mai szórakoztató iparnak a, a gondolata, hogyha, hogyha egyébként ilyen drága pénzem megteremtesz egy egy világot a benne szereplő arcokkal, meg a benne szereplő helyszínekkel, akkor azt ne cseréld le, mert, mert ezzel tényleg, tényleg megzavarod azokat, akik már egy az ismert helyre érkeznek meg. Tudod, hogyha a bármelyik portál, aminél dolgoztunk, a dizájnváltást hajtott végre a címlapon, akkor dühöngő levelek százait vagy ezreit kaptad, vagy kaptuk aznap, Ezt, vagy ezt a tudom. Másrészt meg egy szót mondok, James Bond, hmm, uh -huh. ahol ez a lehetőség, ez tök meg volt, mégsem volt még fekete James Bond egyébként, és, és felállva fogom végig tapsolni a napot, amikor a XXI. XXI. század elejének legsármasabb és legszexibb férfi színésze, tehát Idris Elba, egyszer James Bond lesz mert, nála, lesz, mert nála alkalmasabb, amúgy sincs erre a szerepre, tehát most már csak a csillagok együttállását kell kivárni. Én úgy tudom, hogy a... Fodros növény nevet viselő, jogtulajdonos és jogfőnök, brokkoli asszonság, az azt mondta, hogy márpedig, amíg ő él, addig addig nem lesz sem nő, sem feka, sem ázsiai, sem-semmilyen furcsaság a James Bond, hanem az egy fehér brit férfi lesz. Ez mennyire szomorú? Mondjuk egyébként az új James Bondoknál ezért volt sokkal izgalmasabb az első Kingsman rész, ahol szintén mm. fehér gyerek lett, de legalább paraszt. <gül> Nem tudom, én, én az új James Bondokat is szeretem. Én a James Bondot mindenestől szeretem. Egyszerűen csak, hogy mondjam, tudom a helyén kezelni, tudom az alul lent, lent tartva kezelni, és nem várok tőle semmit, ami fölfelé mutatna. E, Alkalmat találjuk majd a képregényekben, nézz bele. Ezt szerintem egyszer már mondtam. De az, hogy a James Bond képregények továbbítottak a James Bond könyveknek a bondját, aki aki sokkal kevésbé kifinomult figura, mint amivé tették a filmekben mostanára, vagy általában, mint a tették rég előttig, az egy igen ilyen szórakozható dolog. Mm. És itt elértünk, hogy James, James bond sem egy van, és ezzel együtt lehet élni. Hát meg akkor itt a Dr. Hu, aki viszont egy hasonlóan kultikus figura, de belőle már tényleg volt minden, ugye? Dr. hu volt nő is, meg feka is. Feka szerintem nem. Akkor lesz. Most nő, az van, de húzamosabb ideje nem nézem a sorozatot. Hát igen, ez egy ős, ősi sorozat. Whatever. Akkor néztem utoljára, amikor a rád rendkívüli módon hasonlító doktort lecserélték az egyel fiatalabb kiadásra. Volt egy doktor, aki hasonlít rám. Hogy a fenében-e? Christopher Eccleston. Isten. Hát uh, hm. jó, most megállom, és nem keresek rá. most azonnal, de azért ez érdekes mindenképpen. Ferenc, tudunk a titkos életedről. Ó, oh, Istenem, bár úgy lenne, hogy lenne egy jó kis telefonfülkém. Nézd, matáv, tehát... Akszor... <laughs> Oké, okay, megfogtál. Lebuktam. Viszont nem tudom, hogy közelebb jutottunk-e ahhoz, hogy érdemese konzolt venni tínézser lányok életébe. Szerintem nem. Én itt a konzolt vitatnám, ha úgy. A konzol, azt kérdezte az egyik közös barátnőnk is ott a Facebook szedből, hogy de miért konzol? És azt, meg, azt viszont meg tudom mondani, abszolút meg tudom mondani. Két okból, a konzol egyrészt, ja igen, tehát egyrészt azért, mert azt lehet kapni a Telekomnál ilyen készülék kedvezményre, és amúgy még nem költenék ilyen sok pénzt konzolra, de mondjuk, hogy nem ez a fő ér vagy a fontos érv, hanem hogy azért gondolom, hogy konzol, mert az egy olyan egy darab eszköz, amire az összes játékfejlesztő ismert módon optimalizál, tehát nem kell egy ilyen nagyon széles spektrumra felkészíteni a játékot, amikor konzolokra fejlesztenek, akkor nagyjából nem kell a kompatibilitással vacakolni. Nekem meg konzol tulajdonosként nem kell bűvészkednem driverekkel és grafikai beállításokkal, hanem megveszek egy játékot, és az futni fog azon a gépen. És én nagyon-nagyon-nagyon várom ezt az élményt. Azért nekem egy régebbi életemben volt olyan, hogy, hogy hétről hétre újabb joystick drivereket vadáztam, hogy hát, ha ezzel már be lehet állítani annak a joysticknek, azt a gombját arra funkcióra ebben a játékban. Azért húzom mostabb ideje a, a PC-t is viszonylag egyszerű lehet üzemeltetni, már a driver is frissíti a magát. Nem, értem, és nagyon határozottan azt állítom, hogy aki családos és aki a család szórakoztatására gondol valamilyen gaming dologra, az biztos, hogy nem gondol PC-re. Nem biztos, mert jobb semmi sem sem szent, és egyértelmű. De hogy, de hogy a családnak sokkal értelmesebb választás szerintem egy konzol, mint egy PC. Ami a PC mellett szól, és az utolsó érvem, hogy a PC-re indiáték egészen biztosan több érhető el, tehát nagyobb változtatosság, Jobbak az akciók, és általában véve olcsóbbak a cuccok. Tehát magyarul kevesebb pénzbe kerül. Mm, Oké, okay. ez mindenképpen mellette szól. Cserébe szerintem a hardware, hardware oldalon meg többbe kerül, a folyamatos frissítés többe kerül, ahogy a, a PS4 az négy éve jelent meg, és még mindig egy kúrens erős cucc. Még gondolkodni se kell, hogy le akarod azt cserélni egy újabb verzióra, mert nem jön újabb verzió. Ezt abszolút értem. A számítógépen, amin én játszam, azt az origós kifizetett szabadnapjaimból vásároltam 2013 őszén. Hm. Most úgy gondolom, hogy jövőre mindenképpen új gépet veszek, tehát ez, ez, ez a vége a dolognak. Amit eddig játszottam az elfúlt rajta királyul, az újak nem. Na jó, de hát azért ez egy, az egy nagyon erős mondás, az azt jelenti, hogy 5 éve ugyanazon a gépen játszol, de mondjuk közben szerintem biztos twickelgettél rajta folyamatosan, patintottam vele memóriát, mert úgy éreztem, hogy a Chrome megeszi. Nem a játék miatt kellett tuningolni. Isten verte böngésző miatt. Szóval mindegy, én valahogy nagyon hiszek abban, hogy a, hogy a, a gaming az a nappaliba való, és egy olyan eszközön kell gamingelni, ahol, ahol egyébként futa az HBO Go, meg a Netflix is. De ez valószínűleg PC-re is igaz, és egy berbon PC-t, hogyha ügyesen választok, és odateszek az asztal alá, akkor az is nagyon jó lesz, sőt, még jobb is lesz. Csak ez a másik, hogy, hogy nem kell utána menni, érted? Meg kell venni, tehát egy keresést kellett lefuttatnom, hogy az Xbox One S az miben különbözik a van? nem tudom mitől, a van másiktól, a nagyobb one hogy érdemes-e Xbox One est t venni, az a Slim verziót, a jó árasított Xboxot, és akkor két cikkből kiderült, hogy igen, szerintem érdemes, kész. Nem kell gondolkodni, meg kell nézni, hogy hol olcsóbb. Na ezt hogy meg kell nekem is nézni, mert hogy azt hiszem, hogy semmilyen létező érzem nincsen, hűségem nincsen a telekomnál. Ellenben, ahogy a versenytársai most fejlesztik, a könyéken hálózatot, a következő évet is náluk töltöm. Jó. Gyereknapról részben ennyit, amennyiben, hogy nem tudom, mi most persze itt a játék mellett érveltünk, de hát ez fura is lett volna, hogyha ezzel most összevitatkozunk, és valamelyikünk azt képviseli, hogy kizárólag a pálcával a hajtott karika az utcán. Ez egyetlen elfogadható gyerek szórakoztatási eszköz. Igen, sportértéke lett volna. E, igen, igen, de nem tudom, hogy melyikünk vállalta volna fel. Hmm, szórakoztató lenne egyszer, nem most fogom kipróbálni. Ellenben a másik, ami a gyereknap van egyébként, az az, hogy volt 20-án egy UNICEF gyermekjogok napja, és ennek alkalmából több magyar újságban jelentek meg magyar gyerekek által írt cikkek. Az Indexen ez a Gyerekhang címke alatt van összegyűjtve. Aból olvastam ezt, azt. Na hát akkor. Sőt, a HVG-ből is, vagy a, nem, a Népszaván jelent meg a, a Kids News-nak a újságírói tollából egy-két írás, azokat is olvastam. Ó, jó, hogy ezek már tenyésztett gyerekek voltak? Igen, ezek tenyésztett gyerekek voltak, lényegében gyerekújságírók, és a múltadásban róluk beszéltem, amikor a TEDxen megjelenő fiatal, vehemes gyerekek előadásáról beszéltem. Aha. Igen, van ilyen összefüggés. Ettől még nem mondanak hülyességet. Én nagyon jó szívvel olvastam ezeket az írásokat többnyire, megbocsátva mindazokat a balfasságokat, amit egy tizen, tehát kevesebb, mint 20 éves ember okvetlenül elkövet a közírásban, de én is elkövettem ezeket, még pontosan tudom, hogy hogy követődnék ezekkel, az Ez szövegnek mindig nagyon jó volt, és olyan igazi tinédzser hülyeségek voltak benne. Hát az alap, alap gondolatok azok nem feltétlenül voltak tinédzser hülyeségek. E, ugye volt, olvashattunk egy olyan cikket, ami azt hiszem az indexen jelent meg, és arról szólt, hogy tegyétek le a telefont, felnőttek, főleg, hogyha itt minket baszogattok azzal, hogy mi folyton telefonozunk, hát ti is folyton telefonoztok. Igen, igen, igen, de abban azért voltak olyan fordulatok, amin nem tudom, neked felforrott a -e a véred igen? Vagy legalábbis elgondolkodottál -e részein, kezdve azzal, hogy ha meg akarjátok beszélni a barátaitokat, akkor mit csináltak? Hétvégén, akkor menjetek el egy kávézóba. Igen, igen, tehát természetesen hülyeségekkel volt tele, de az, ez pont azt mondom, hogy, a, hogy eh, nagyon emlékszem a saját kamasz írási gyakorlatomra, mi szerint eh, ha valamit mondani akartam, akkor ahhoz viszonylag szabadon hajlítottam a, a tényeket, vagy a, a mondani valót, a világot, igen. Eh, mert hogy tudtam, hogy az alapgondolat jó, és most, hogy mivel indoklom, azon már nem tudtam, annál türelmetlenebb voltam sem, hogy azt tényleg átgondoltam volna, ez is ilyennek tűnik. Az alapgondolat szerintem, mi szerint, hogy akkor baszogassatok minket, hogyha ti magatok jó példát mutattok, ez szerintem nagyon-nagyon erős, nagyon érvényes, nagyon fontos mondás. Nekem az egyik igen fontos szülői dilemmám mostanában az, hogy egy olyan családban, ahol a szülők egyfolytában a digitális eszközeiket bazgerálják. Jogos dolog-e a gyerekektől elvárni, hogy ők csak napi korlátozott időben tegyék ugyanezt? Hmm. Igen, ez egy tök jó kérdés, és nincs is már válasza megfelelően. Nem sokára be fogok számolni a válaszról, nekem, nekem alakulnak a válaszaim. illetve ja, válasz, amint ne menjünk ebbe most bele, éppen egy immár eh, egy hete tartó kísérletet folytatok abban, a tekintetben, hogy mi van, hogyha nincs korlát. Mi változik. És mi van, felolvassam előtt a szövegszerűen javaslatok egyébként a diák újságíró tollából, vagy a, a mindenképpen a diáknak a tollából, és ha már, ha már az ő tollából olvassuk fel, akkor mindjárt megkeresem a, a nevét is. Annyira szeretném meghivatkozni, de nem találom. Hát. adásnaplóban ott lesz a link kedves hallgatók, minden esetre azt írja, hogy hétvégén menjetek kirendulni a családdal, ne azt lesétek, hogy a barátaitok éppen mit posztolnak. Telefont nem erre találták ki? Telefonálásra való. Igen. Hó, Hó a drága a faszt. Igen. Igen. De ezt egyébként több más diák bújságíró, vagy diák cikke e, is cáfolja. Pont az egyik indexes anyag, nem is az egyik népszavás anyag magyarázza el azt, hogy a telefon mennyi minden más dologra és jó, mint a telefonálásra. Igen, az apáitok apáinak apái apáit azért halt, haltak meg a laborban, hogy a telefon ne csak telefonán legyen jó. Így. Meg azok kedves kínai és gyerekek most iszolják a procesztort nektek. Na de akkor tényleg egy rövid mondatra megpróbálok visszatérni arra, hogy mi van, ha nincs korlát. Eddig az volt, hogy hétköznap egy óra telefonidő van, most az van, hogy korlátlan telefonidő van, de működik továbbra is az az alkalmazás, ami statisztikát készít, meg hogyha úgy vagyok, akkor tudok nyomni egy pauszt. És akkor az ő kezükben megáll a telefon. És hát egyrészt az van, hogy ami, hogy az, ami eddig egy óra volt egy napban, az most uh, kettő, három, négy. Négy és fél óra volt tegnap az egyik gyereknél a telefonidő. Az nagyon riasztó. Tehát, de jó, de mit vártam? Másrészt ők azt mondják, hogy apa, bemegyünk az iskolába, ott, onnan ötösöket hozunk haza, jövünk megcsináljuk a házit, elmegyünk edzésre, tehát mindent megcsinálunk, amit ami nekünk a dolgunk, és hogy abban az időben, amikor egyébként ezeket nem kell csinálni, akkor ne kelljen már kint novemberben a kertben ugrálnunk folyamatosan, vagy ne kelljen rajzokat rajzolnunk. Tehát, hogy most miért nem, nem tölthetjük írzen, marhásággal. És erre nehezen tudom azt mondani, hogy de, de, de, de valóban inkább a telefonozás helyett, nem tudom, monopoliznatok kellene, mert én rémülnék még a legjobban, ha a gyerekeim nekiállnának monopolizni a telefonozás helyett nagyon komoly zárója, csak egy megpróbálom egy többszörös összetlet mondatban kifejteni. Amennyiben a héten jártam jó szokásommal ellentétben, mint mi szerint a Tesco, berendelek mindent és azt kiszállítják, és nem baszok el időt egy nagy, nagy ruházban. Na helyett elmentem boldba és többek között végignéztem a játékos polcot is ilyenkor, ez hát valami legyen már benne jó is. Hmm. Nem csak a rendkívül olcsú, jó árasított fehérbor. És szembesültem Gamer monopolival, valamint a múlt héten az, hogy kiadtak e, Y-generációs monopolit, aminek már a doboza is azt ígéri, hogy hát jó, hát vagyonod sosem lesz, ezt tudjuk összemnek, gazdaság hamarabb, engedelek kicsit maga drága barátom, ebben még a ég is arról szólnak, a mezők is arról szólnak, hogy mit fogsz kibérelni, vagy milyen élményért fizetsz. Uh -huh. És a monopoli eddig is a világ legcinikusabb játéka volt, de az, hogy sikrült két lapáttal rárakni, az csodálatos, én várom, hogy hová tudnak még elmenni. Tehát még a ritka földfén monopoli kell, vagy a gyármat újra Kína-Afrikát monopoli. <gül> így, így, így, így, így. Zárój el bezárva. Zárójel vissza, igen. Nem tudom, hogy mi a... Tehát itt, itt tartok most. A négyes fél órát ijesztőnek találom. Igazándiból nem tudom, hogy mit kéne elvárjak a helyet, hogy műzikelliket készítsenek, és YouTube videókat nézzenek meg, és egy kicsit játszanak mert hogy ez körülbelül az arány, hogy, mert hogy ezt látom a statisztikákban. Látom azt, a, azt az indulatot, hogy a lépcső lejöve, és a vacsorához készülődve, és indulás közben cipőt felhúzva ballábbal lábbal, vagy bal kézzel, közben a jobb kézben tartjuk a telefont, és nézünk rajta még valamit. Tehát van ez a, ez a minden szabad másodperc, vagy nem szab és a nem szabad másodpercek is kitöltődnek. De azt gondolom, hogy ez, ez lefoszlik magától. Tehát ez az embernek nem, nem igazán kielégítő működése. Ami inkább, szóval, tehát én attól nem félek, hogy így majd ráfüggenek, és minden másodpercüket a telefonnal fogják tölteni, mert hogyha az embernek van valamiféle élete, akkor azt, azt nem cseréli el erre a másikra. Ezt nem tudom mekkora közhelynek hangzott, de ezt tényleg így gondolom, tehát hogy azt látom, hogy, hogy amikor itthon nincs semmi dolguk, akkor, akkor mindig a telefont Nyomnák, de ha mondjuk mehetnek edzésre, akkor a telefán egyáltalán nem számít az ezerszer jobb dolog uh -huh. egy közösségben mozogni nekik valamiért. Szóval ettől nem félek attól, hogy a, hogy a visszajelzés, a világ visszajelzése számodra lájkokban mérhető, és ez, ez valahogy ez, nem, nem, ez, ez nem, nem valós visszajelzés, vagy szóval ez egy, ez egy másik fajta kommunikációs rendszer, és hogy ez félreérthető, vagy ez tévutakra vihet, attól egy kicsit jobban félek. Ez egyébként erről is azt gondolom, hogy ez egy másik nyelv, de ezen is ugyanazok az emberek ugyanazt a érzelmi setupot használják, csak máshogy kommunikálják azt. Vannak pszichológusok, akik ezzel nem értenek egyet, és vannak olyanok, akikkel, akik ezzel egyet értenek, amit most mondok. Minden esetre egy dolgot meg lehet állapítani, nem tudom, hogy van összefüggés, de amióta nincs korlát a telefonban, azóta én többet tudtam itthon dolgozni. Ez nem a gyerekek érdeke, de éles megjegyzésnek mindenképpen fontos. De mi ennél fontosabb, hogy sokkal kevesebb a veszekedés. Tehát ők egymással kevesebbet veszekednek, és mintha a feszültség szintjük alacsonyabbra uh -huh. állt volna. Koralja azt mondani, hogy ez így van tényleg, vagy csak most pont valami szerencsés, összejátszás folytani így alakult. De kicsit tényleg olyan, mintha nem lenne az az egyébként létező tapintható feszültség, hogy amikor elfogy az egy óra aznapra napra keret, akkor már nem lehet Viberen az osztálytársakkal csetelni, és hogy az mennyire végtelen megalázó számkivetett gyerekség, hogy az előző mondatra még tudtam válaszolni erre a mondatra, még már nem tudok egy napig, mert az apám bekapcsolta a screenpost. Szóval lehet olyan összefüggés is, hogy ezzel mégiscsak kaptak egy olyan szabadságfogot, amivel meg fognak tanulni élni. Hány évesek? Ők egészen pontosan? 11? Egészen pontosan 11,5. Hát most kéne okosnak lenni és emlékezni, hogy mit csinált ebben a korban az összes sokon gyereki mellettem nőtt fel. Hát vagy mi magunk, például én tévéztem. És aztán ezt tartott a fiatal felnőtt és tévéztem, mint a diszt, amikor elköltöztem saját lakásba, és nem volt sajom, akkor kinéztem a tévéből a fényt. Mindig ment, arra aludtam el, avval ébredtem, nagyon sokat tévéztem. 11 és fél éves, 94 és 95 között voltam. Úgynevezett semmi nem volt, nyilván játszottunk számítógépes játékokkal, még általános iskolás voltam. Annak a szarab részét, amikor én igazán elkezdtem normális módon élni, az a hatosztás gimnázium kezdete volt, ahol már voltak olyan barátaim, akikkel volt közös témám. Addig meg így izé, szévasz, elszámítógépeztem otthon. Meg, megtekertem a parabola antennát, hogy reggel elcsípjem, ahogy hívják a <gül> centurions t a Cartoon Network-ön. Uh -huh. Én azt tudom, hogy az én korosztályom, amikor felsős volt az általános iskolában, akkor telefonált. Másfél-két-három órákat. És időnként a, ebbe a másfél-két-három órás telefonálásba így bele is az iker. Na, iker vonalunk volt, és az is viszonylag későn. Azért tudom elmesélni, a kokomlista az hogyan nézett ki, mert euh, tapasztalat szinten megéltem azt a részét, hogy igen, ide nem húznak ki telefonkábelt. Kivétel szembe a zsebesillacibácsihoz, aki egy nyugdíjas tiszt volt, és a polgárvédelembe csinált valamit. Tehát, ha az amerikaiak ledobják az atombombát, akkor ők még be kell vinni először egy zsák alá. <gül> igen szóval, hogy na jó, de ebből az a lényeg hogy telefonáltunk, mi ugyanúgy eh, kommunikáltunk egymással nyilván kevéssé lényeges dolgokról beszélgettünk, végtelmenységet és a szüleink nem értették, hogy, hogy tudunk ilyen rohadt sokat beszélgetni meg egyébként én kulcsos gyerek voltam lakótelepen, tehát suli után, suli után hazamentem levágtam a táskámat a sarokba és lementem az utcára ami veszélytelen volt, és ott görkoriztem meg bicikliztem a haverokkal. sokat bringeztunk, igen, haverokkal, meg amikor nem azt, hogy nyilván me szereltük a gépet, mert hogy valami úgy is el volt kúródva. Igen, de félreértés nehessék, ez nem arról szólt, hogy testmozgásra vágytunk, ugyanállatok sem arról szólt, hogy a testmozgás miatt, hogy friss levegőn ö, pesdítsük a vérünket, hanem arról szólt, hogy együtt legyünk. Persze, elcsaroktunk valamire, beszéltünk, és közben próbáltunk nem kerülni Szabolcs édesapja elé, mert őt nem volt elengedve olyan messze, mint mi a másik kettő. Ellenben Szabolcs édesapja, ráadásul buszsofőr volt a városban, tehát hogy a, a, a mely Miskolci utcákat nem érint egyetlen buszvonal sem, az még mindig meg van fejben. I igen, szóval, hogy, a, hogy ott a, a togetherness volt a lényeg, és azt hiszem, hogy most, amikor a Viber csoportban üzengetnek egymásnak a gyerekek, akkor pontosan ugyanaz a lényeg. Az eszköz, vagy a platform változott és ebben kevesebb a görkorcsoljázás. Amúgy az meg nem véletlen, hogy az összes, összes létező killarapja a, az internetnek. Minusz a Big Brother. Az valamiféle közösségi élményre épült. Tehát, hogy az e-mail, a chat, az IRC, a fórum, az iVv, vagy most a Facebook, az mind valamilyen módon arról szól, hogy ott embereket találjunk és velük kommunikáljunk, vagy, vagy nekik valamilyennek mutassuk magunkat mondjuk azért most. Igen, igen. Tehát ez, ez azért nagyon fontos distinkció, hogy egy csomó a, ebből valójában nem arról szól, hogy kommunikáljunk, hanem arról, hogy magunkról kitegyünk egy képet. Tehát, hogy a saját nimbuszunkat építsük. De az, az új social media. Igen. És ezt nem vagyok benne biztos, de hát vagyunk annyira kis podcast, hogy megkockáztatom benne, és majd azért megdobálnak paradicsommal a kedves hallgatók, legalább lesz, miből lecsót főzni, hogy a Facebooknak az igazi névpoliszia amit ők pont a, a tahóságnak kiszűrésére próbáltak behozni, az erről igen nagyban tehet. Tehát tök más lenne mondjuk egy, egy Facebook élmény, ha nem ragaszkodnánk ahhoz, hogy mindenki nével címmel legyen rajta. Azt tudjuk, hogy a tahóságot, meg a trollkodás, meg az éneket ez valójában nem szűri. Hú, hát ez messzire vezet, és nem Nagyon, tudom, biztos és nem pont is... abba az irányba Lehet, mit tudom én azért az igaz, hogy az, az a mondás, hogy az összes ilyen internetes sikert cucc az a közösségi médiáról szól, azt szerintem nem igaz, mert nem az összes, egy so, nagy része igen, míg egy másik nagy része meg a történetmesélésről szól, és a szórakoztatásról per önkifejezésről, és akkor itt vegyük az egész blog, blogoszférát, bezárva most a médiummal, meg a tumblr-t meg a wine-t, meg a musicalit, tehát ez már a, a, az alkotásról, a kreativitásról szól, Ja, meg a flickert, bocsánat. Szóval, hogy, hogy azért Instagram. Uh -huh. Szóval azért arról is szól, ez a, ez a két nagy irány van, igen, a, a, a kifejezem magamat, meg az összekötöm magamat, ez a két dolog van, és ez a két dolog volt mindig is, mert az embernek ez a két nagy igénye van. Egyébként azért, azért érdekes, hogy médiumot hoztod fel, mert azt én továbbra sem tudom hová tenni. Nem működik igazán hálózatként, eléggé vérszegények a közösségi funkciói. Az uh, nekem sokkal inkább azt ígéri a felhasználóinak, hogy figyelj csak, lehet, hogy neked nincsen egy saját almásládád, amire felállhatsz, mi adunk egyet. Kicsit a miénk marad az egész, de van rajta hely. Hmm, igen, igazad van amúgy, meg... A médium nekem abból a szempontból érdekes, ez egy történetmesélő hely, az egy story, a story platform, és most az, hogy ez egyébként azt hazudja, hogy ő egy blogó, blog, blogvilág, de valójában csak egy publikációs felület, az most ilyen szempontból mindegy. Amúgy valóban az egy olyan fura izé, de azt szerintem ez az egy megnyilvánuló hely, és annak elég ki dolgozott, vagy jó. jó. Igen, igen, igen, még mindig hamarabb olvasok-e valamit a medium mint... Uh... Mint, mint LinkedIn-en. Ami hát, tény, tény, tényleg az a hely, ahová, ahová vélemények meghalni járnak. Hát igen, tehát az, hogy ilyen LinkedIn-en elolvassak valamit, az egyszerűen teljes képtelenség. Nem szoktam elolvasni soha semmit a LinkedIn-en. Fel sem erül. Emberek nagyon komolyan veszik a LinkedIn jelenlétet. Hát és más emberek meg elolvassák azokat a dolgokat, amit ott mi soha. Igen, kedves emberek, ti olyanok vagyok, akik LinkedIn-en olvastak valamit. Kommentben legyetek szívesek. A leginkább a de miért? Kérdést megválaszolni. Hát de miért? Ne? Hát ott is csak sztorik, meg szavak vannak. Igazán nincs ezzel baj. Nekem igen, nagyon fura. Igen, igen, csak ott, ízé, ott ott korporét munkaleírás nevű emberek mondanak dolgokat. Igen, és ez fura. Tehát így, hogy first-tier support assistant legújabb lakbejegyzése arról szól, hogy oké. Okay. Ja. De simán ez, ez, ez egy olyan dolog, ami nem a világunk, és is már nem egy, egy nagy vállalatnál képzeljük el a jövőnket, vagy nem egy... Hát, hogy egyszerűen csak mi arra szocializálódtunk, hogy a LinkedIn ez egy álláshajkurászó állás platform, és nem jut róla eszünkbe, be, hogy ott történeteket lehet olvasni. Mint ahogy az is nagyon nehezen jut el a tudatunkig, hogy a Tesco-ban számítógépet vegyünk. Vagy... Én vettem számítógépet, Na, de... Na, is mondjam, nem ittam én a hozzaleget, hogy elmeséljem. Én meg egyébként vettem ott már technikai eszközt úgy, hogy az jó volt. Vízforralót, pőleg utoljára. Hát ilyesmi, de... de... És, tudod, milyen szép? Képzeld el, világos kék alapon rózszi, Simán megért ezt a plusz 500 forintot, amivel drágább volt, mint a egyáltalán nem világos kék, és kurvára nem flamingos kiadása. Magam is el tudok dicsekedni egy vadonatúj gofri sütővel, ami égszínkékben pompázik, és az aldi adta el nekem. Nagyon zsírul hangzik. Annyira szeretem, ha valami színes és nem, nem ilyen izé, kony, konyhainok színű. Igen, igen. Az tényleg jó, hogyha valaki megkockáztatja. És nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert akkor végre kiszabadulhatunk ebből a nézős, mi lesz a gyerekkel, ha internetezik történetből, és áttérhetünk arra, számomra értelmezhetetlen híre, de majd te elmagyarázod, hogy egy startup azt tűzte az hogy olcsóban fog színes edényeket gyártani, mint mások. Előtte van egy story, még így konyhához, az, a, az elmúlt két hónapban egy csomó olyan feladat borult rá, amit eddig nem én csináltam. Ezek egyike az volt, hogy, hogy szűrőt cseréljek az otthoni csapban, amely szűrő a egykaros típusú csapokban található, meg nem szűrő kartósnak hívek valójában betét. Betét, így van. Ez az ember lefeszeket egy olyan dolgot a csapról, amit nem tudta, hogy ott van, onnan kicsavar egy csavart, akkor lehúzza a csapnak a karját, eh, onnan lecsavar egy dísz, fost. A díszfors alatt van egy 20 csavár, nyitható eh, nagyon piciny a csavar, azt miközben lesarkolja egy kicsit, a közben leszedi. És abból a lyukból, ami így most szabaddá vált, onnan veszik ki a, a Csaba belerohadt betétet. Ide esetben egy darabban, nem ide esetben háromban feszegetik ki. Én az utóbbit választottam. <gül> <gül> és ekkor volt az az élményem, hogy én most felmélek a YouTube-ra, és megnézem, hogy hogyan csinálom állítotok, ezt így kell. És találtam egy Green Cutage DIY nevű csatornát, ahol egy fiatalabb gyerek és egy ilyen Super Mario fejű csávó <gül> Mind a ketten nadrágban elmondják, hogyan cserél az ember csapban betétet. Nagyon követhetően, nagyon egyszerűen volt benne két jó poén is, és öt percben elmondták, hogy hogyan kell betétet cserélni. Tök jó. A csatornázott a feliratkoztam, mert biztos lesz még olyan dolog, amit odna fogok megtanulni. Úgy fogtam a betétnek a nomjait, elmentünk öcsémmel a, a csap betétszaküzletben, ahol bemutattuk a robokat, és azt mondták, hogy akkor ez a kínai 1500 fontos eszköz kell nekünk, vagy 5000 van ma a fém. Mondjuk, hogy kínaiból kérünk akkor kettőt, és az lehet, hogy jobban jön ki még mindig. Beszereltük, összeraktuk, felszíszteltettük egy pálinkát, nagyon férfiasan éreztük bongol, a mellünk is szőrösebb lett abban a pillanatban. Rányítottuk a vizet, még mindig nem csöpögött, majd pedig, amikor az első mosogatást elvégeztük, akkor elkezdett csöpögni az egész kurva anya megint. Szétszed, összerak, lesarkal, helyére igazít, kisöpör, visszarak, csöpög. Szétszed sósav, forró ecet. kimos helyére rak, rászorít, lesarkal akármi, még mindig csöpög. Ekkor itt az a pillanat, hogy nekem vissza kell jönnem Pestre, és Levente jött velem. Úgyhogy szerencsére van egy sógoros alában, aki ha nem is a vízöleti kiparak ebben a, a részében, de viszonylag közeli szegmensben, fűtésben dolgozik. Zsolti meg, hív minket a pályán, hogy szétszette, kipucolta, volt benne valami kis szennyeződés, összeraktam, most nem csöpög. Hát mondom, hogy akkor két lehetőség van. Az egyik, hogy sokkal nagyobb férfi, hogy nálam a másik, hogy rányírtad a vizet és neked is csöpögni fog. Öt perc vól hívott, csöpög, úgyhogy majd itt végén csapat cserélni. Viszont két dolog nagyon fontos. Az egyik, hogy a Grinkat is is DIY YouTube csatornája az iszonytatóan nagyon jó. Érthető, vicces, nem bonyolult, végigbodogatják. Már tudom, hogy mi az az az ember YouTube-ról tanult valamit. A másik, hogy az anyját a csapoknak, az majd két hét múlva aktuális. A harmadik pedig, amit megtanultam és ezt akartam menni egy nagyon bölcsés élmény, hogy ezt a csapbetétet más néven Kartusnak hívják. Kartusnak még egy dolgot neveztek a történelem folyamán egészen biztosan, azt a... Zsámpól belmondott. Nem, hanem a fáróknak azt az aláírását, amit az örök életnek a jelébe raktak bele és egy ilyen buborék a végén egy ibetűvel kb. Tehát, ha véletleni piramist akarnak rácsolgozni a akkor nem azt kell venni. Hű, de furán hangzik. De Belmondót nem véletlenül mondtam, volt egy ilyen uh, tévésorozat kb. a mi gyerekkorunkban, aminek szerintem Kartus volt a címe, és szerintem a Belmondó játszotta lehet, hogy Alandolon, de az egy kutya, a főhőst, aki tudom, mondjam, kb. egy kapitány lehetett, vagy egy zsidzás, zsidás tiszt, nem tudom. Zsámpól Belmondó és útonálló. Nagyon örülök. Na, tessék, utanálok. Egy viszonylag fiatal 1962-es filmben. Jézusom, uh, annyira végig, akkor igen, én nem Amikor Claudia Cardinale, uh, majdnem azt mondta, hogy még él, de ez nem hogy mindig él, Isten nyom, tartsa meg jó szokását, viszont uh, még fiatal is volt benne. Igen. Na jó, tehát uh, még szerintem egy tanulság van, hogy még mindig lehet, hogy a mofém 5000-ért jobb választás lett volna. Ö, nem, mert utána megnéztél sokra és azt mondta, hogy valószínűleg a, nem, nem annyira betétel van a baj, hanem azt, hogy a 2001-ben felszerelt csapat lehet, hogy cserélni kéne most még 17 évvel később. De elnyíródott valahol egy menet. A ott. Aha. Hát ez is meg lehet. És emlélem, hogy ez van, és nem az, hogy valahol a csővel van gond, mert azt viszont 83-ban építették be a falba, és senki nem tudja, hogy merre megy egészen pontosan a baj és a konyha között. Uh -huh. Na de ezt ugye csak egy kitérő zárójelként Hozta elő. Ö, igen, viszont nem tudod, honnan indultunk. Abban maradtunk, hogy valójában a, lábas, a lábasokról fogunk beszélni. Lábasokról? Igen. Ja, tudom, a konyhával kötöttem össze, és ezt a hírt én nem értem. Én azért hoztam ide, hogy hát ha, hát, ha ketten megfejtjük, hogy. Nem, én se értem, akkor egyre nehezebb. Hogy, hogy miért gondolja valaki azt, hogy a, a lábas az a, az a technológia, ahol meg lehet váltani világot? És az egyik, Tehát az amire egyis, startupot kell indítani. Igen, az egyik sarkát értem, ha az embernek van egy jó lábas, egy jó serpenyője, lehetőleg vastag, nehéz, amit káromkodom most el, ö, viszont jó benne főzni, az egyre megdolog. dolog. A legjobb dolog, amit életemben vásároltam, az egy öntött vas serpenyő volt. Csodálatos oda basszintani. Az izére, mikor egy csattanás is érkezik meg a, a, gáza, a gázra, mert abban hogy jó, az tartja a hőt, azt az nem fogod egy kavarással arra lökni a gázrózsáról, az úgy király. De hogy egy 145 dolláros lábas, ami olcsóbb, mint egy 400 dolláros öntött vas lábas, az hogy fog világot váltani, én azt nem értem. Viszont a TechCrunch, ami mégiscsak egy technológiai cég, úgy ír róla, mintha ezek itt feltalálták volna, de nem is tudom, a videgfúziót. Igen, és én hosszan kerestem a cikkben azt a, a technikai vonatkozást, hogy van valami, amitől, mert ugye azt írták, hogy ezzel úgy megújítják, a, tehát hogy így kell a XXI. században lábas csinálni. De semmi, tehát az is csak egy lábas, nem? Csak egy porszór por színezése van neki, kb. Nem nagyon értettem, hogy mintha az lenne a, a megoldás, hogy az ügyleti modell más, és hogy olcsóban adják ugyanazt a minőségi színvonalt, mint amit a nagy lábas márkák drágán adnak. Igen, de hogy, hogy mintha, mintha semmi nem lenne benne, ami plusz lenne. És zárójel ezt egyszer már megcsinálták Amerikában. Amikor felmárkázták a, azt a grillsütőt, amit amikor George Foreman Grillnek hívnak, az aktuális boxbajnokról, George Foremanról, aki azt mondta, hogy azért jó az a grillsütő, mert nagyon sok zsíjt kisüt a hútból, azért, húsból azért egészségesebb. A George Foreman Grillből piszok sokat adtak el. Hm. De ott legalább ott volt mögött, mögötte George Foreman. Itt meg ezt sem látom, viszont lehet kapni szép színekben. Mondjuk azt a, azt a sárgát, amit azért ezek kikevertek, azt ugye el tudnám viselni konyhában. Nem néznek ki rosszul ezek a lábasok, de hogy. De hogy valamit szerintem egyszerűen szem előtt éveztünk, te meg Valami kell legyen, és nem arra gondolok, hogy Bluetooth kapcsolat a lábos és a telefon között, de nem tudom, hogy micsoda. Én sem látom teljesen, de hogy valamiért ez egy startup, és mintha szereztek volna viszonylag sok pénzt is. Hát most 2,4 millió dollárt. Jó, mondjuk ez egy gyártócég, tehát aki valójában elő kell állítsani, ilyenkor a befektetés az kvázi az alapanyag hitelezésről szól. De még így értem, nem értem. Nem értem, nincs az az Isten, hogy megértsem, de lehet, hogy csak nem tudok elég jól angolul. Én erre gondoltam, hogy biztos az a baj, hogy a nyelvet nem értem. Fölmentem aztán egyébként a, a cégnek az oldalára és Great John, ugye a lábos, startup neve? Great Jones. Great Jones. És ott megnéztem, hogy mi van a websájton, de a websájton semmit nem mondanak arról, hogy vagy Breakthrough Technology, meg, meg uh, Innovation. Azt mondják, hogy vannak ilyen lábosaink, meg olyan lábosaink. Van fogantyúja, meg van teteje. Hm. Tényleg nem tudom. Amellett, hogy, hogy novemberben körbetúrnézták az összes létező nagyobb amerikai üzleti lapot, tehát nem csak a tecráncsi tették meg ezzel a szöveggel, hanem ott van a cikk mondjuk a Fast Company-n is. Hm. Akkor ez vagy egyszerűen egy és pusztán arról szó, hogy sok pénzt tudtak abból a friss 2,4 milliós befektetésből arra költeni, hogy megjelentessék ezt a nehezen érthető szöveget az összes fontos újságban. Vagy az van, hogy mi nem vettünk észre valamit. Szerintem az utóbbi is lehet. Simán lehet, mert azért a Fast Company az íróiasmira, hogy, hogy az Y-generációsok sok ilyesmit vesznek, hiszen most fel a háztartásukat, és hogy van egy Made in nevű versenytársok, meg van a -e Milo nevű versenytársok, tehát, hogy többen, többen versenyeznek azért, hogy tőlük fognak majd egyszer csak öntadvas lábasokat venni az Y-generációsok. 40-50-60 ezer forintokért persze. Na, csak az a kérdés, hogy de mi, a, mi az értékajánlatuk ajánlatuk ezeknek a generációknak? Nyilván nem az, hogy Justin Timberlake arca van rá vírozó a fedő belsejére, meg nem is az, hogy be van építve az edény falába egy húsúj mérő, mert ezek nem Amúgy, ezért a nosztalgiára, meg a színre mennek rá, itt, amit, uh, amit találtam még. Hm. Tényleg, lehet hogy, lehet, hogy simán annyi, hogy divateszközként kezelnek egy olyan dolgot, ami eddig nem divateszköz volt. Hát mondjuk ez lehet, igen, hogy egy öndefiníciós eszközként. Tehát, hogyha meghívom barátaimat euh, lazanyét enni, akkor lássák, hogy miben szolgálom fel azt a lazanyét. A lazanya rossz példa volt, azt nem vaslábosban főzzük, de szóval, hogy érted? Szóval, hogy ez is, ez is a része a. Ma úgy jelenítjük meg magunkat, hogy a tárgyainkon keresztül mutatjuk meg, hogy kik vagyunk mi, és nem mondjuk a könyvespolcunkon, vagy a, a dalokon keresztül, amit énekelünk. Igen, azért a, a payments.com az azzal érvel, hogy, hogy, hogy ez ugyanaz a, a, a serpenyőiparnak, vagy a, a lábasiparnak, ami a Warby Parker volt a szemüvegnek. Csak az, hogy az ember milyen szemüveget választ és visel, és milyen keretet néz hozzá, az, az sokkal-de sokkal-de sokkal közelebb van mondjuk az öndefinícióhoz, vagy az, az önképhez, vagy ahhoz, amit mutatok magamról, mint az, hogy miben főzök otthon. De a Warby Parker az nem arról szólt, hogy a. Tehát egyrészt arról, hogy a, a webben veszem, a webben állítom össze, nem kell elmenni élőbe, másrészt meg, hogy lenyomjuk az árakat a web nyújtotta ilyen értékesítési lánccsökkentéssel? csökkentéssel. De viszont a dizájnjaik sem voltak rosszak. Hát ja, nyilván, mert hogy tudták, hogy ők az Y-generációnak gyártanak, akiknek más dizájn kell, mint a régieknek. Tehát kivettek egy, egy köztes elemet az értékláncból, meg, meg a, a luxotikának, meg a, az összes többi szemüveg keretgyártónak a, a z a a részesedését. És emellett tudtak, tudtak olyan ajánlatokat adni, hogy akkor most megrendelsz ötöt, kiválasztasz egyet, négyet visszaküldesz, mindenkinek jó lesz. Hmm. Ami amúgy nem ér, vagy, vagy megtartasz kifizetés és hármat visszaküldesz. Tehát nem, nem volt egy rossz ötlet az, csak tényleg nincs benne akkora technológiai innováció. Élményben egészen biztosan egy tök más. Én annak én például határozott önről lenne egy Varby Parker jellegű dolog Európában. Én találtam valami olasz cuccot, ami az, az akar lenni, Na ők próbaszemüveget nem küldenek, hanem, hanem szemüvegkeretet kartonból. Igen. Tehát tekintve, hogy az elmúlt fél évben nem, jön, nem jött meg ez a, ez a csomag, nem nagyon bízom abban, hogy szemüveget tudnak gyártani egyszer karton sem. Ha már az innovációt említetted, egy rem maradt idő, ez viszont akkor a címünket fogja megmagyarázni. Úgy írod, végre-végre valaki feltalálta a tapsra leeső Ez nagyon izgalmasan hangzik. Ez a. A szexista híreknek az öreg apja, azt hiszem. Vagy a legizgalmasabb erotikus kiegészítő, amit manapság találtak fel, ha nem számoljuk ide a ilyen digitalizáló szekstaipart, és nem azt, amelyik jelzi a szomszédnak is, hogy itt Bluetooth hanem az, ami csak simán izgalmasan <só> van tervezve. Jó, hogy nem felejtettem el azt, hogy nyáron konkrétan ezért fél Németországból térképfogadal, hogy hol milyen diodó működik. <sóval> Az egy annyira égő dolog volt. Tudom, én tudom, hogy minden IoT eszköz rendre szarbiztonsággal rendelkezik, de azért na, ez még ebben a, ebben a szférában is gázos. Égőnek talán nem mondanám, de mindenképpen valami, amire nem gondoltak a gyártók, és ez nagyon más irányba vitte, mint a szándékaik voltak. A felhasználó számára nem azért, a gyártó számára igen, tehát elképzelhető, hogy nem billálja benne igaz. a továbbiakban. Az igaz. Vagy rosszul néz ki a éves jelentésbe, hogy kedves, kedves részvényesek, elhagytunk ennyi Igen. És térkép is van belőlük. Sorry. <gül> Figyelj, a térkép van belőlük, az legalább azért jó, mert azonnal lehet menni hozzájuk. Ha... Tehát lehet küldeni a, a Cold Call speciális akik becsöngetnék, és azt mondják, hogy hölgyem, nagyon jó hírem van. Tudjuk, hogy már nem veszi a mi dildónkat de most olyan ajánlattal jövünk, hogy ön és a férje is csak erre tudnak majd gondolni. Oké, okay? vissza a tapsra eltartóhoz. Mi az anyám? Ez, majdnem azt mondtad, hogy halálpontos az, de nyilván nem. Ezt egy, egy rendkívül indiai nevűnek tűnő amerikai feltaláló szabadalmaztatta a közelmúltban, úgyis mint október 30-án kapta meg rá a védettséget. Ez uh, hangérzékelővel, meg rádiós érzékelővel, meg sok minden másra felszerelt uh, felnőtt felső ruházat, amely a megfelelő jel hatására elengedi azokat a kötéseket, ahol hagyományosan a kapcsok vannak. Ilyen módon, hát ha nem is kilődő, leesik a viselőjéről, uh, úgy a melltartó, mint a doll. És vannak ilyen nagyon vicces vonalábrák, amilyenek a szabadalmi bejegyzésekben szoktak lenni, hogy uh, valaki áll a távirányítóval és egy nőn pedig kiadódik a melltartó hátulról nézést. El nem tudom képzelni, ki veszi Én abszolút látom magam előtt azt a reklámot viszont, vagy azt a ilyen slide egy konferencián, ahol magyarázzák, hogy miért jó ez. Ezt minden startupnál van ez, akik valami nagyon obskurus dolgot gyártanak, vagy találtak fel, de tudnak rá egy jó magyarázatot. Erre biztos azt mondják, hogy azoknak, akiknek gondotok az az, hogy hátra és úgy kapcsolják ki a, a kapcsot, itt egy remek lehetőség, hogy egyetlen csettintéssel megszabaduljanak az egész nap hordott eszköztől. Szóval, hogy ez valójában a fizikailag akadályozottaknak a újszerű, egészséges, kényelmes megoldása. Mondjuk azt szeretném megkérdezni, ha ezt így érdetik, hogy jó, de hogy veszik fel, akkor? Mert ugye a bekapcsolást az sajnos nem lehet valószínűleg így tapsal irányítani különben is. Ha a bekapcsolást akkor a irányítani, akkor legalább három kezedre van szükséged. Egyel tartott kettővel tapsolsz. Vagy egy másik típusokat, a pont a rájuk. Igen. És a viszik fel. Azért egy mondatot felolvasnék, és mindenkitől elnézést kérek a beszélt angolomért a, a szabadon bejegyzéssel. Upon reception of a signal, the signal activated fastener unfastens, causing the lingerie to fall off from the wearer's body. Aha. Tehát mégis a gombnyomásra leesik róla a budi című így, így látom, kedves feltálló, arról álmodozik egy ilyen karosszékben, hogy és akkor megnyomtam a távrenyíton a gombot, és leesett a lányról a bugyi. Sőt, a teremben az összes lányról leesett a bugyi. <gül> Megjegyzem, mondjuk, hogy filmszerű eszközökkel ábrázoljuk ezt a jelentet, egy gazdag irodaházban, vagy, vagy plázában a, az alaksorban, vagy a lobbiban ülő ember, aki ördögi mosolyal megnyomja a gombot, és az ott járkálókról mind leesik a bugyi. Az végül is egy emlékezetes film volna. Igen, igen, igen, és igen. vannak ilyen kizáró vagy ö, szűkítő ö, klauzulák, amely szerint preferábilisan ellenőrizzük előtte a szignált kibocsátott, hogy jogosult-e leejteni a melltartót, illetve elképzelhető, hogy a szenzor az egy mikrofon. <hállt> Akkor viszont meg lehet mindenféle intelligens hangvezérlésre. A ah. Hey bra, get off. <gül> Parancsol. <gül> lehet, lehet levenni, nagyon jó. Ja, Iszonyítató az ötlet is, tényleg. Nagyon várom, hogy megjelenjen az indigogón ez az a, az a, az a gagyiság ötlet, ami, ami nem kickstarter, nem fog indulni. Jó van, szerintem a melltartó parittyával búcsúzhatunk a mai napra. Jó sokat beszélgettünk ebből, jó sokat a gyerekekről. Nem tudom, szerintem kedves hallgatók. Simán írjátok meg, ha úgy gondoljátok, hogy túlbeszéltük a témát, vagy túl sokat beszéltünk egy témáról, mert most azt érzem, hogy belefeledkeztünk ebbe, és nekünk jól esett róla sokat beszélni, de nem tudjuk, hogy nektek jó esett -e. Úgyhogy írjátok meg ezt is, ha például nektek is jó esett, akkor ne habozzatok elkalandozni a patreon.com, permeti hát a és ott megnézni, hogy miért érdemes a a dollárokat dobálni, Egyébként pedig arra a jó hírről ne feledkezzetek meg, hogy immár hallgathattok minket a Spotify-on, is ha rákerestek a Meteor kifejezősre, vagy a YouTube-on is, ahol a csatornánkon minden egyes adás meghallgatható, mint YouTube videó. A hagyományos csatornákat már nem is mondom. Ha valaki az itunes jár dobjon ránk egy öt csillagot, mert azt hiszem, ott egyszerűen azért nem látszunk olyan nagyon, mert egyáltalán nem törődünk azzal a csatornával, de ha ezt mind nem is, akkor egyszerűen csak hallgassatok minket. Azt tökéletes adva, hogy Instagramunk és ahol olyan dolgokat posztolunk be, amiknek vagy van közük az informatikához, vagy legalább vasból vannak. Így van, és egyébként pedig a legfontosabb, és amiről pont most egy felmérés kapcsán értesültünk, hogy alig valaki olvas show már pedig a metihetear.hu oldalon egy saját műfaj teremtődik a műsor kapcsán születő blogbejegyzések, amik vagy... Mondjuk ne őket annak, amit a Kelt ír, és igazán jó szívvel ajánlom a figyelmetekbe. Önmagában is szórakoztató olvasmányok, akár még az adás meghallgatása nélkül is érdemes oda tévejegni. A költő úgy fogalmazott, hogy szívekben szívekben élek, s mindig tovább, mi ezzel szemben sónócakban élünk, mindig tovább. Így, így, így még oda kerülnek azok is, amik kimaradtak az adásból, úgyhogy gyertek, de kontaktáljatok velünk a mindenféle platformokon, vagy várjátok meg, hogy a jövő héten újra beszéljünk a szánkkal a fületekbe. Sziasztok! Sziasztok!